«Я не зможу цього зробити», – кажу я йому. «Отакої! Не вистачає сили волі? Ти в нас зневолений хробак? Та ти вже це зробив. Пізно пити боржомі, мій любчику. Пізно. Олію вже пролито». Воно плентається за мною. На його устах жевріє посмішка в очах стрибають вогники, як іскри, що відлітають від вогнища і танцюють у нічному повітрі легковажні польки. «А чого ти смієшся?» питаю я. «Збуджуюся. Я завжди збуджуюся, коли відчуваю опір». «Ти згадай, окей? Просто згадай». Про сотні тисяч людей, куди жалюгідніших за тебе? Не таких вродливих, не сповна розуму, тюхтіїв, людей, які клепки не мають, в яких так мало, на твій погляд, шановний, здібностей, але тих самих сотень тисяч людей, котрі попри все це, мають набагато більше, ніж ти. Я ловлю машину, називаю водію свою адресу і відкидаюсь на крісло. «Мені щось пече», кажу я. «Воно кривиться. Ну, знаєш, я не наймався до тебе в лікарі. Треба стежити за своїм здоров'ям. А в курячій бризолі було забагато олії, забагато холестерину. А ти ще збирався пиво пити» з такою слабкою печінкою. Не діставай мене. Ти прибрав із дому незваних родичів? Ага, мовчиш? Тож, бо воно і є. Ой, у мене болить голова. Ну, звісно, хитрує воно. Не перепочинь, ага. Корону... А завтра ти вдягатимеш корону, ти ж у нас розумний хлопчик, і не хочеш, щоб її перехопив якийсь нездара, хитрий кнур. Корону треба покладати на здорову, світлу голову. Я занурююся в свої спогади. Спогади про моє життя, котре було сповнено чим завгодно, але не цим малим Страховиськом. Як розповісти про себе, щоб співрозмовник не занудьгував відразу після того, як почув твоє ім'я та прізвище? Чим можна зачепити людину? Порівняннями. Якщо ти будеш вести розповідь про себе, постійно порівнюючи себе з тим, хто тебе слухає, то він дослухає майже до кінця. Люди цікавляться своїми славетними постатями. Звісно, тут треба поводитися дуже обережно, бо не встигнеш оттямитися від своїх слів, як отримаєш ляпаса. Люди переважно серйозно ставляться до себе. І до своїх вад, і до своїх переваг. До всього свого світлого образу. Але як тільки ти намацаєш риси та вчинки, якими людина пишається, чи ще краще хоче побачити в собі, або щоб побачив хтось інший, людина буде здатна слухати тебе годинами. Ну, звісно, якщо це не жінка, котра хоче від тебе всього-навсього одного сексу а не твого навіть листивго для неї потякання а мені завжди було чим пишатися. так а вже ж а ви що думали що я аби що якийсь нещастя ні я до речі гарний білявець із виразними карими очима Ну, щоправда, в біології це називається біологічний виродок, тому що в нормальних людей темне волосся і карі – горіхові очі. Або світле волосся та блакитні, сірі очі. А якщо щось не збігається, то є відхиленням від норми, свого роду збоченням. Окей, думаю я, нехай я буду збоченцем, але гарним. Додайте, що колись я був дуже успішним бізнесменом. Ну, не варто згадувати, який у мене був бізнес. Це все в минулому. Минуле може і цікавить слухачів, але набагато більше чомусь цікавить податкові органи. Я завжди відрізнявся міцним здоров'ям. Був зручним і досить престижним чоловіком. У мене була дружина. Ага. Був чудовим батьком. У мене є дочка. Огу. А ще ходили чутки, що я чудовий коханець. З останньою тезою – Якби я навіть і хотів, не буду сперечатися. Бо на відміну від усього іншого, тут ти мусиш більше довіряти стороннім людям, аніж собі. Бо хоч як приноровлюйся, але із собою не спробуєш. Ну, сподіваюся, що ви вірно витлумачите мої слова. Але знаєте що? пишався я не тим усім. Ну банально було б таким пишатися. А я переконаний, що серед мільярдів представників людства, чи скільки нас там, знайдеться дуже багато людей подібних до мене.